12. fejezet Már negyedszer érem meg, de minden év első Monsoon vihara, azt a legelsőt juttatja eszembe, amely az Amár halála utáni éjszaka tört rám, amely elszakított a társaimtól. Bár az éjség okozta szédülés, a rettegés éberfélálmai, melyek nem pihenést, csak növekvő kábulatot adtak, nagy fehér foltokat nyomtak emlékeim folyamatosságába erről az időszakról. Meg megszakadó képsorok. Sokszor az időrenddel sem tudok mit kezdeni. Nem tudom, melyik követte a másikat. Logikai kapcsolatot meg éppen hiába igyekszem találni közöttük. Két nagy törvény árnyékában húzódó kapkodás. Életben maradni és enni. Az akkori felhőszakadás szülte áradat a fával és a majmokkal, sokáig hurcolt magával. Két vagy három nap is eltelt. Már ezt sem tudom pontosan. Még újra fennakadtunk egy éles kanyar előtti torlaszon. S a majmok után az összefonódott ágakon én is a partra másztam. Reszkedtem a kimerültségtől, az éjségtől. Csak egy gondolat élt bennem. Vissza a vikingre. El erről a szörnyű földrészről. Gondolkodás nélkül nekivágtam a szembe csapó esőnek. Tudtam, s igazam volt, hogy egy ilyen hatalmas vihar csak a tenger felől És s addig húztam, erőtlenségemben sokszor négy kézláb, fölfelé a meredeken, nem törődve bokorral, tüskével, még bírtam. A dom túloldalán leereszkedve ugyanolyan áradat állt a amilyet elhagytam. Nem estem kétségbe. Az akarat és a hit, hogy visszakerülök, hajtott a domb oldalán egy réteg vonal mentén. És mentem, míg körülfogott a gyors, tropikus alkony, s nem engedte, hogy lássam, hová teszem a lábam. Ekkor félig vakon addig tapogatóztam, míg szórásai nyomán rátaláltam egy sűrű tüskebokorra, s nem bántam, hogy a maradék bőrt is lenyúzza rólam. Szemközt furakodtam szúrós galjaival, egészen derék vastagságú tövéig. Ott összegömbe jöttem. Tudtam, hogy többet nem tehetek biztonságomért. Két karom fejem köré kulcsoltam, hogy fülemből kizárják a sötétség ismeretlen ijesztő neszeit. És aludni próbáltam. Aki a mi civilizációnkban nőtt fel, soha nem tudja elképzelni sem, milyen hosszú lehet egy éjszaka. Nappal a látható világ mozgásának rendje hordozza az időt, mindegy, hogy mi, egy levérrezgése vagy az óramutatói. A sötétség végtelenségét azonban nincs máshoz mérned, csak szíved dobogásához, a lehulló csöppek zúhogásához. És ha megkísérled, előbb bolondulsz meg, mint kiszámolnod sikerül, 60 perc hosszát rajtuk. Egy-egy éjszakán átéltem egész életem és azóta értem igazán emberőseim imádatát a nap és a tűz, a természet vagy készülte fény iránt. A nappalok rövid közjátékok voltak csupán, folyton megújuló végtelenségében. Könyörtelenül jött, s vonakodva távozott hajnalban. Legyőzetlenül csak visszavonult, hogy 12 óra múltán újból bor rámborítsa az időtlen létezés kínját. Az első éjszaka még nem is a legrosszabb volt, csak lassan nőtt bennem a sötétség félelme, a fény óráiban szerzett tapasztalatokkal párhuzamosan. S reggel tovább indultam. Ez a nap valami jobb volt. Nagyot ittam, a hegy oldalán lecsurgó zavaros vízből. Undorító íze volt, de innom kellett, s tudtam, a poli interferom véd minden fertőzéstől. Bekaptam egy serkentőt, így sikerült tartani magam. Sajnos egyre nehezebben lehetett tájékozódni. Az eső ömlött, s a látható valóságot szűk körbe zárta, a víztől csillogó ágak, a bozót, az átázott földből felszálló pára vakító, diszkos fehér hálója. Mindig csak kis darabját engedte látni a térnek. Rajta túl a bizonytalanság csak hangokban létező végtelen nyelüktetett. A viharfront mozgása már meglassult. A völgyek ide-oda terelték a gyengülő szelet. Az eső hol erről, hol arról csapott Nem volt biztos irányjelző A felhők után sem igazodhattam Lelúgó hasukat szétszabdalták a dombok meredek gerincei Lehetetlen volt meghatározni vonulásukat De azért mentem Rábízva magam arra az iránytőre, ami minden élőlényben szunnyad Csak jelzései felfogására képtelenek a civilizációtól elkényeztetett érzékek Hittem, hogy jó irányba megyek Hittem, hogy elérem a tengerpartot. A sötétség megint gyorsan jött, s a bozóttal való egésznapos küzdkedés fáradtsága az elmúltnál jobb álmot hozott. Szárazföldi vándorlásom harmadik napja az utolsó a megelőzőkkel való összefüggésében. Reggel a vízivás és a serkentő még akaratom alá kényszerítette izmaimat, de felé. A világosság maximuma jelezte csak ezt az időpontot, nem csak a tájék változott meg körülöttem, hanem én magam is. Nem tudom, hogy valóban egyszerre történte, nyilván csak én vettem észre úgy, de az erdő, melynek száraz, korábban szürke színét az eső barnára és feketére mélyítette, kizöldült. Mindenütt a kibomló rügyek apró leveleit paskolta a szüntelen eső. A földből láthatatlan magvak indították hajtásaikat a lombok felé, mohón harcolva minden centiméterért a nagy versenyben. A látható világot még szűkebbre vonta ez a zöld abroncs, pedig eddig sem láttam messze. Az eső meleg volt, a pára egyre sűrűbb, a hangok jelentősége megnőtt, anélkül, hogy értelmet kapcsolhattam volna hozzájuk, lábam alól kiképicsaklott a sáros föld. A lejtő következett, gorultam, csúsztam, míg az aljára nem értem, és sokáig feküdtem, még újra mozgásra tudtam ösztökélni a mint tehetetlenek bizmokat. A pára már nem csak körülöttem volt, szememen keresztül koponyámba szivárgott. Eltompította a fáradtságot, a fájdalmakat. Maradék értelmem azon csodálkozott, milyen érdekes, hogyan emelkedik lábam új lépésre, és a lépés sikerül. Holott milyen bonyolult és nehéz mozdulat. Hogyan fogja meg, hajtja félre karom a keresztben nyúló ágat? Szavakat ismételtem, az értelem és összefüggés igénye nélkül. De felelnem kellett a kívülről jövő hangokra, mert a külső és belső pára sűrűsödő tehetetlenségében lassan az egyetlen valóságot jelentették a tudat számára. A hangok. Az eső hangja, a hegyoldalon éneklő ezer kis csapogás hangja, a völgy rohanó áradat mély morgása, hangok melyek összeütköztek és egymásba folytak, és újak születtek belőlük, generátorok mély és magas búgása, a felhők között a rakéta indítóállomás szép hangú harangja cseng bong, a hegyoldal meglódul velem, indul a nagy centrifuga, hogy kipróbálják, bírom-e a gravitáció növekedését. Már forog, forog, forog, forog. Innen megszakad az emlékezet folyamatos képsora. Csak töredékeket tudok előhalászni, meg sem próbálom összerakni őket. Időrendben talán a vaddisznó következik, mert ahhoz kapcsolódik a kés, és attól kezdve már mindenütt szerepel emlékeimben. Kis tisztáson feküdtem a völgy aljában. S a füvet tömtem a számba, némelyik keserű, némelyik édeskés, de a többsége unat se ízű volt, ínyem számára még undort sem jelentett. Messze voltam az értelemtől, ami figyelmeztetett volna, hogy mérgezéstől nem védhet a poliinterferon. Gépiesen rágtam és nyeltem, indulat és következtetés nélkül, elfogadva az ízek rendszertelen váltakozását. A vaddisznó a bokrokból tört a tisztásra. Miután egy kurta röffenéssel, ijesztés és jele egyaránt volt, tudomásul vette legelő jelenlétem, az egyik bokor mellett tartott fejjel a földbe döfte a A billenő ásó mozdulat végén a fekete rögök közül kövér, sárga hagyma fordult ki. Azután újra döfés, billenés és már is új hagymát dobott fogai közé. Számban megállt a félig rágott fűcsomó. Könyökömre emelkedve növekvő érdeklődéssel figyeltem, milyen ízletes lehet az a hagyma. És már arra is rájöttem, hogy a föld feletti része, az a hübei kújnyi, lilás fehér hajtás mindenfelé elővillan a bokrok szélénél. De agyar nélkül nem megyek semmire. Legalább bot vagy kő kellene hozzá, hogy kiássam. Körbe tapogattam magam előtt a fűben, de egyiket sem találtam. A derekam nyomta valami keménység. Oda nyúltam, és a papintott lelet nagysága újra értelmessé csigázt a tompult agyamat. A kés. Jött torsz hang fűvel számból, és félkarra támaszkodva fel akartam ülni, hogy kihúzhassam övemből. Akkor jutott eszembe, hogy övem is van, és még sok minden más, magamról, a környező világról. A disznó nem volt felkészülve ilyen hangra és mozdulatra egy békés főevőtől, Leszegett fejjel szembe velem. Pislogó szeme a támadás és a menekülés lehetőségeit latolgatta. Aztán fenyegető röffenéssel dühösen a bozódba csörtetett. A hagyma csípős volt, de leves húsa mégis étel és nem fű volt. A féltisztást feltúrtam, még végre betömtem a gyomrom helyén tátongó ürességet. Bezabáltam, mint nogó a halakkal. De a következmény csak órákkal később jelentkezett. És addig tele gyomorral és viszonylag visszanyert értelemmel gondolkodhattam. A késen és az övön kívül semmim sem volt. Az aptátort még a zuhanáskor sodorhatta le egy kő a csuklómról, a helye fájt csak. Arra emlékeztem, hogy már a fatörzsön is hiába kerestem. Az övre két bontatlan és egy megkezdett dobos serkentő tablettát találtam. Ma sem tudom, miért láttak el ilyen bőven ezzel a remekszerrel. Egyetlen magyarázata az, hogy valaki, talán Dév, mert leginkább neki voltak ilyen ötletei, még a csillagkörüli körpályán túlzott előrelátásból teletömkötte mindannyiunk kövét. Nem sokáig tűnődtem rajta, hanem még pár hagymát az övembe dugva újra nekivágtam a sűrűnek. Haza! Haza a vikingre! Az eső kis időre elállt, s világosan láttam az irányt, amerről a rohanó sötét felhők előrajzottak a dombok mögül. Sikerülni fog. Kell, hogy sikerüljön. Az irányt tudom. Erőm úgy, ahogy visszatért. A lenyelt serkentő elhitette izmaimmal, hogy épp oly erősek, mint voltak. Ma már tudom, hogy ez az egyetlen időszak a vadomban, mikor semmiféle támadástól nincs mit tartani. Az ítélet időben elpusztult számtalan állat terített asztal a rázsolja a völgyek alját és az összehordott fák torlaszait a ragadozók számára. A száraz időszakban ingerlékeny nagy növényevőket pedig annyi soványkozt után teljesen lefoglalják az élető növényzet friss hajtásai. Nincs élelem és legelőféltés. Ezért hagyott ott a vaddisznó is. Más időben biztosan nekem rontott volna. Ez a hét. A monszun első hete a béke ideje. Ha nem fulladsz az árba, nem üt agyon kidőlő fa, vagy nem kerülsz az egész domboldalakat lemeszt ellenítő útjába? Amikor a domb remegni kezd, majd a meglágyult föld fáradt nyögéssel lassan megindul lefelé. Folyton gyorsuló mozgása közben hígi szap, összetört fák és bokrok tömkelegévé olvad. Iszonyú robalja a zuhan a völgybe, s a szemközti meredeknek rohanva magasra fölcsap az ott álló fák közé az a sárgás, mocskos tömeg, ami az imént még erdőborította hegyoldal volt. Ha ettől a véletlen segítő keze megóv, mert nem alattad bontja meg a föld és a szikla százados nyugalmát, akkor nyugodtan sétálhatsz a vadomban. Az itt élők nem tesznek benned kárt. De akkor még erről a monszónhozta békességről mit sem tudva, elfogadtam a csodát, hogy bántatlanul taposhatom a cuppogó, ragadós sarat. Törhetem az ágakat olyan zajjal, hogy az máskor a környék összes ragadozóját a nyakamba hozta volna. Mindig szembe a felőkkel, keresztbe a dombok vonulatával, meredek kapaszkodók és síkos lejtők egymás után hagytam magam mögött. Egyre biztosabban éreztem, hogy kiérek a tengerhez, és akkor, a negyedik vagy ötödik domb teteje előtt pár méterrel gyomrom kegyetlen görcs markolta össze. Durván ledöntött, és kétrét hajtott testem ide-oda dobálta a sárban. Gyomromban, oldhatatlan tűzként égett a hagymamérge, és hiába ittam a pocsolyák vizét, és adtam ki utána magamból a hagymákkal együtt, rosszul létem egyre növekedett. Minden izmom görcsök rángatták, és mire újra értem jött az ájulás megváltó nagy centrifugája, tűnő öntudattal még rádöbbenhettem. Hosszú időre elvesztettem a csatát. Talán az életem is. A következő emlék a vízivás tengeréből emelkedik ki. Folyton ittam. A láz kábulatában az ösztönök hason csúszva vonszoltak a domboldalról lecsurgó vízerek mentén. Ittam és nyomban kihánytam a lenyelt vizet. És mégis innom kellett, mert a nyelés pillanatában enyhült valamit az égés. Azután egyszer ennek is vége szakadt. A hátamon feküdtem, arcomat az eső verte. Vagy ha elállt, a száguldó felhőket bámultam, s a szédüléstől ingó hegyoldalakat. Tudtam, hogy nem fekhetem ilyen tétlenül, hogy valami nagyon fontos, mulaszthatatlan tenni valumban. De képtelen voltam rájönni, hogy mi. Az akarat motorja üresen forgott, a mére kiűzte fejemből a célt, izmaimból az erőt. Már inni sem kívántam olyan mohón. Szomjúságom csillapítására elég volt a számba csurgó eső. Gyomrom nagyritkán, apró sajgással emlékezett a méreg görcsére, mintha próbálgatná, vajon megmaradta -e, vagy szétégette a szörnyű tűz. Ahol, mikor és miért megfejthetetlen rejtvényén tűnődtem. Kevés sikerrel. A felhők mozgása izgatotta legjobban. Tudtam, hogy kapcsolatban van azzal, ami sehogy sem akar egész állni, hogyha cselekvés nem is, de legalább gondolat váljék belőle. Fölemeltem a kezem, hogy elérjem őket. A csecsemő nyúl így a fölötte izgató, színes idegenség után, a megragadás lehetőségét még mérlegelni képtelen ösztönével. Azután visszaejtettem. Az iszapot gyúrták ujjaim. Tapintással szerezhető tapasztalatok után kutattak. Kavicsok, szögletes kiskövek, Ágdarabok formáit értékelték, és küldték a valóságot összegezni képtelen magasabb idegközpontok felé. Megint esni kezdett. A víz meggyűlt két oldalt az orrom és a szemgödörök a mélyedésben. Homályos lencséje széttörte a felhőt, a hegyoldalt, a szám kinyílt, és befogadta az ízatlant cseppeket. Az esőnek más hangja volt, mint az első napokban. Levérről levérre porzott. Teltebb, mélyebb zúgása összemosta az amúgy is érthetetlen valóságot az álommal. A combomba mélyedő fogak viszont nagyon is valóságosak voltak. Testemben riadót fújt az új fájdalom. Pecsütt izmaim összerándultak, lábam nagyot rúgott az ismeretlen támadó felé, a másik lábkülte fájdalom üzenet jó irányzéknak bizonyult, morgás és szűkölés keveredett az eső hangjába. Szédülő fejjel felültem, a kés után kapkodtam, s a fogyó világításban, az eső függönyén át, megláttam a sakálokat. Hárman voltak, lesúnyt fejjel figyeltek egy ugrásnyira tőlem, ahová váratlan feltámadásom űzte őket. Félkörben álltak, a közös támadás és védekezés legkedvezőbb alakzatában. Ha elég gyenge ez a sosem látott halódó préda, egyszerre lehet ráugrani. Ha még erős, három felé lehet szaladni, megosztva az kockázatát. Különös figurák voltak. A természetes kiválasztódás minden bolygóra érvényes szép példái. Lábuk gyenge, testük sovány, fejük akkora, mintha egy náluk háromszor nagyobb rokontól kérték volna kölcsön. Álkapcsuk nagy és ijesztő erőt mutatnak a vaskos nyakon két oldalt lefutó izomkötegek. A fogak képesek mindent szétmorzsolni, ami közéjük kerül, de az állatgerincét már egy közepes bunkócsapás is eltöri. Ők a dögevők, az erdő tisztaságának őrei. Természet szapta feladatuk, hogy a bomló hús bőze ne fertőzze a vadon levegőjét, hogy a sebzet vagy beteg állatok kinyát megrövidítsék, hogy a nagy ragadozók lakomájának maradékát eltakarítsák. Rajtam kicsit korán kezdték. Legalábbis én úgy gondoltam. A harapás helye kegyetlenül sajgott. Erőtlen karommal dühösen köveket haigáltam feléjük. Nem féltem. Gyengének látszottak. Lassan visszatérő értelemmel arra a következtetésre jutottam, hogy a késsel elbánhatuk hárommal. És szerények voltak. Egy lépés sem közeledtek. Ha valamelyiket kő találta, illedelmesen odébb ugrott, majd szinte bocsánat kérő vinnyogással somfordált vissza helyére. Farkukra ereszkedtek a sárban, testük finoman remegett a várakozás izgalmában. Torkukból halk nyiszítés tört elő. Ha combom sebe nem mint másra, sokkal inkább jól idomított kutyáknak tartottam volna őket, mint vadállatoknak. Magasra emelt fejjel figyeltek, szemük egy mozdulatomat sem mulasztotta el. Gyorsan sötétedett. Az egyik, anélkül, hogy a lábával egy centit is előre moccant volna, kinyújtott nyakkal felém szimatolt, majd torkát az esőt hullató ég felé fordítva, rekett ugatásba kezdett. A válasz a hegyoldalról halk volt, mint a visszhang, de egy idő múlva árnyékok suhantak elő a bozódból, melynek alján már ott ült a közeledő éjszaka feketesége. A kör kiegészült az érkezőkkel. A fejem mögött is hallottam a türelmetlen, vékony szűkölést. Beláttam, hogy dobálásom nem képes megingatni őket, céltalanul fáradok, s a sűrűsödő belém belémlopozott az aggódó sejtés. Nincse igazuk a csendben várakozó dögevőknek. Talán tényleg a végét járom. Vagy már az sem kell, hogy megvárják, hogy újra elnyúljak. hiszen annyian vannak. Négy, öt, hét, tíz, számoltam növekvő rémülettel, s kezdtem rájönni, hogy amit félénységnek hittem, az csak óvatosság és kényelem. Semmi kockázat, diktálja az íratlan sakátörvény. Várj addig, amíg az áldozat már védtelen, vagy annyian lesztek, hogy nincs mitől tartanotok. A lábammal szemben ülő állat, mintha csak jobb támasztékot keresne első lábainak, a sárban egy arasznyit előre mozdult, majd hátsóját maga után húzva újra megmerevedett. A többi rögtön követte a mozdulatot. A kör sugara rövidebb lett. Aztán újabb topogó lépés, és megint szűkült a kör. A lezuhanó sötétben zöld fénnyel lobbantak fel az addig szerény és alázatos kutyaszemek. A szűkülés egyre mohób Egyre követelőbb lett. Nem volt több kő a kezemügyében, amit hozzájuk vághattam volna, a feléjük dobált sárdaraboktól pedig ki sem tértek. Megint felhangzott a reket hívó ugatás, ezúttal a hátam mögül, és a hegyoldal sokhangú válasza. Éreztem, megpecsételi sorsom. Az, hogy a hagyma mérgétől szép lassan elszenderedem, mégiscsak más, mint elevenen széttépetni. A közvetlen halálfélelem eddig nem sejtett tartalékokat mozgósított, szédelegve talpra rángatott. A szemek gyűrője rögtön tágult, testüket már felszívta az éjszaka, de a táguló kör egyre újabb fénypontokkal szaporodott. Éreztem, hogy nincs messze a pillanat, rám rohannak, az egyenként gyenge testek tömege ledönt bizonytalan lábomról. Ordítani kezdtem. A régmúlt emberős, eddig ismeretlen hangjám. A felfalatástól iszonyodó test kiáltása volt ez, és hadonászó karral nekilódult a táncoló fénypontoknak. A gyűrű szétpattant, a szemek eltűntek. Mögüllem kapfogás jelezte, hogy új felvonás kezdődik. Az üldözés. Vakon támoloktam előre, meg megbotolva. Minden botláskor nőt rémületem, ha elesem, mielőtt újra felemelkedhetnék, már rajtam lesznek. Valahogy áttörtem a völgy alját övező bozótot, és kézzel lábbal vonszoltam magam a fái között fölfelé. A sakálok nem siettek. Tudták, nem jutok messzire. Nem akartak utolérni, csak kergetni, kifárasztani. És csak annyira jöttek a nyomomba, hogy bukásom után egy ugrással elérhessenek. Ha megálltam, ők is megtorpantak. Egy csoportjuk elém kanyarodott, s mint a völgyben... Újból körbeforogtak a fénylő szemek. Ha megindultam, utatengedtek. Nem emlékszem, hányszor ismétlődött ez a gyilkos játék. Már nem tudtam kinyújtott karommal megvédeni a fejem, hogy ne vágjam az utamba kerülő láthatatlan fatörzsekbe. Az egyiknek olyan erővel mentem neki, hogy megszédültem, és karom átfonta a törzset. Lefelé csúsztam, a kéreg a bőrt karmolt a arcomon. Nem értem a földre, Félkarral a faj egy alacsonyágába akadva fügtem, térdben megtört lábbal. Ez a vég, vágott belém. és bele egy időben, izmaimban egy rég feledett mozdulat emléke ébredt, melyet a hagyma mérgétől kótyagos fejem csak akkor értett meg, mikor kezem és lábam már parancs nélkül kapaszkodott a magasba. Fölmászni! Az utánam ugró szempárok között kalimpáló nehéz csizmám még rógott egyet az üldözőkön, aztán a csalódott vonítás bizonyította, hogy túl vagyok a moho álkapcsokható sugarán. Egyre fejjebb másztam, lassan, ügyetlenül, az ágakat tapogatva a facsúcsa felé. Városban nevelkedtem, még annyira sem értettem a fáramászáshoz mint más kortársaim, pedig azoknak sem volt sok lehetőségük, hogy gyakorolják. A sakálok hajnalig őriztek, némán várva, hogy talán mégis lezuhanok. Nem vész oda a zsákmány, de hiába reménykedtek. Körülbelül tíz méterrel a föltől elhelyezkedtem egy széles ágvillában, s leoldott övemmel a törzshez kötöttem magam. Reggel az első bágyat fénynél még láttam szorosan a fa alatt keskeny hátukat, felfelé figyelő busa fejüket, aztán egyenként hang nélkül eltűntek a sűrűben. A sakál kaland után mind többször jelentettek menedéket a fák. A monsun első hetének békéje elmúlt. amíg felfalatlan tetemek bűzes maradéka már a dögevőknek sem kellett. A dzsungel feltárta igazi arcát. Menekülj, ha üldöznek. És üldözd a prédát, ha menekül. Barátaim lettek a lombok, az ágak. És vándorlásom a tengerpart vélt irányába most már nem eztelen rohanás volt. Fürkésző szemmel a fák övezetében haladtam, ügyelve, hogy mindig legyen tőlem pár ugrásnyi távolságra olyan törzs, amire felkapaszkodhatom. Combomon a harapás gyorsan és gennyedés nélkül gyógyult. A poli interferonnak köszönhettem, és nagyon óvakodtam attól, hogy még egyszer hasonló helyzetbe kerüljek. Már a tüskebokrok sűrőjét sem éreztem elég biztonságosnak, ezért, amint a felhőkön átszűrt fény sápadni kezdett, már kerestem az alkalmas fát, ahol az ágak között az éjszakát tölthetem. Ez sok időt elrabolt, és az élelem megszerzése még többet. Növény többet nem mertem, csak nagyon óvatosan és keveset enni, és különben is egyre jobban vágytam a húsra, aminek megszerzésében igazán nem lehetett semmi gyakorlatom. Békákra és gyíkokra vadáztam a vizek mentén, eltávolodva a biztonságos erdőtől, négy kézláb turkáltam a pocsolyák szélén, s az első gyanúsnak vélt gajroppanásra, odahagyva a félig már megszerzett zsákmányt, rémülten futottam a fák közé. Egyszer két teknős békát is elcsíptem, akkorák voltak, mint a tenyerem, s majd beletörtem a páncéjukba a késemet, még sikerült kikaparnom a héjak között rejtőző húsokat, de ez ritka lakomának számított. Bogarat és hernyót nem ettem. Bár éppen elég nyüsgött mindenütt, és mindig éhes gyomrom boldogan megalkudott volna az undorral, féltem az újabb mérgezéstől, ami a gerincesek húsánál nem fenyegetett. Madarakkal is próbálkoztam, valószínűleg azért, mert az első kísérlet érthetetlen módon sikerült. Rendszerint nem tudtam végig aludni az egész éjszakát. Az ága kényelmetlensége és a leszálló hideg pára jóval pirkadat előtt felköltött. Egy ilyen alkalommal a félbak derengésben nyúl nagyságú madárkörvonalait fedeztem fel egy szomszédos galjon. Nem tudom, miért nem riadt fel, amíg feléje húztam, de amikor elkaptam a lábát, rikácsolva próbált elrepülni, és kis híján lerántott a fáról. Inas, kemény húsa volt, amit nehezen tudtam megszabadítani a tollaktól. Apró pihéket is nyeltem a rágós falatokkal. Két napig majszoltam. Két napig nem kellett békafogással bajlódnom. Volt úgyis aggódnivalóm. Bármilyen lassan haladtam is, már el kellett volna érni a tengerpartot. Ilyen messze nem vihetett magával a felhőszakadás áradata. A felhők irányát meg tudtam állapítani, de már nem voltam biztos, hogy vajon tényleg a tenger felől jön nekem még mindig. Számtalan meteorológiai tényező és a szárazföld felszínének alakulatai megváltoztathatták az alsó légkör áramlásának irányát. A felhők soha nem szakadtak fel, legfeljebb az eső állt el egy-két órára, tömegükből mindig csak a legalsó réteget láthattam. A dombok is mások voltak, szélesebbek és magasabbak. Gyakorlott geológus szemem észrevette, hogy ez a dombvidék nem egyéb, mint egy hatalmas fenség összeszabdalt oldala. Ami lassan. Egy irányba emelkedik, és a felhők arról jöttek. Az eltévedés érzése lassan jött. Sokáig viaskodott a kétség a bizalommal. A döntés nem csúcsosodott ki egyetlen pillanatban. Tegnap még hittem, hogy jó irányba megyek, s harmadnap délután már tudtam, hogy eltévedtem. Az élelemszerzés, az ivás, a támadástól való menekülés kitérői meg-megszakították ezt a gondolatsort. A vadon élete egész embert kíván, és még ez az egész is kevesebb volt a szükségesnél. Megrémülni attól, hogy eltévedsz, lehet, ha nincs más gondod. De ha fennmaradásod minden órában új megoldandót kap, tulajdonképpen nincs idő a rémületre. És meg kellett ismernem a természet törvényének, egyáltalán nem látványos, de annál ijesztőbb egyik tételét. Nem lehet hibázni. Ha az emberi társadalomban vét valamelyikünk, mindig ott a lehetőség. Legközelebb vigyázok, jobban meggondolom, jobban igyekszem. És a fogadalom beváltásáig a hibázót tartja a társadalom, a többiek munkája, szeretete. A zsákmány elhibázása után azonban a következőt még korgóbb gyomorral, az éjségtől még jobban szédülve kell megszerezni. Minden elszalasztott alkalommal rohamosan csökken a további sikerek valószínűsége. Az egyén élete menthetetlenül hanyatlik az éjhalál felé. Ha csak valami véletlen, könnyű zsákmány meg nem állítja ezt a folyamatot. Így csúsztam egyre mélyebben az élet parabola ívén lefelé. Egyre kevesebbet ettem, mint amennyire szükségem volt. A tegnap hibáját a holnap kétszeresen szenvedte. A hibát, melytől kezdve a baljós görbe meredeken lefelé fordult, a madarakkal követtem el. Annyival többre értékeltem húsukat az apró két és csúszómászóknál, hogy minden erőmmel az első siker megismétlését igyekeztem kicsikarni. Próbálkoztam kővel megdobni őket, vagy hosszú ággal lecsapni rájuk, mikor a vízparton haláztak. Az esti és a hajnali szürkületben utánuk másztam a vékony gajak közé, ahol éjszakára pihenni tértek. Kudarcot kudarcra halmoztam. Ami időm maradt, az kevés volt, hogy elég békát fogja kapocsolyákban, és undorított is hideg húsuk az egyszer ízlelt meleg madár után. Vérszomjas, de tehetségtelen ragadozó vált belőlem. Kölyök macskaként a rebbenő szárnyak bűvöletében éltem, kielégíthetetlen mohósággal. És ekkor közbeszólt a nagy véletlen. A madarak elérhetetlenségének tragédiája a visszájára fordult. Nekik köszönhetem, hogy rátaláltam nogóra. Egy lapos völgyfenekén jókora tó csillogott. számtalan Kacsához hasonló vízi szárnya sajnos túlságosan messzire a vizet szegélyező bozóttól. Megbűvölten figyeltem őket a domb kopasz tetejéről. Mennyi madár! Mennyi hús! Szemem részekre szedte a látványt, hát ha mégis van valami lehetőség a közelükbe férkőzni. A víz túlsó oldalán a sűrűtől pár méterre két madarat pillantottam meg. Nagyobbak voltak a középen nyüsgő Mozdulatlanul pihentek, vagy aludtak. Ha addig ott maradnak, még odaérek. Nem kellett vigyáznom, hogy csendben haladjak. A kacsák hápogásától az egész völgy hangzott. Átvágtam az erdőn. A völgy aljában elértem a vízparti bozótot, ami teljesen eltakarta előlem a tavat. Végig a bozót mentén. Érzésem szerint a bokrok túloldalán kellett a két madárnak lenni. Óvatosan sorrantam a bozótba, és pár méternyi mászás után már átcsillogott a bokrok levelei között a víztükör. Még néhány lépés, és megláttam a két alvó madarat. Nem voltak messzebb húsz méternél. Csukott szemmel, hosszú nyakukat két szárnyuk közé húzva bóbiskoltak. Fejük néha előre villent nagy csőrük súlyától. Nagyon fáradnak látszottak. Övem üres rekeszei, madárvadászkorszakom kezdete óta mindig tele voltak kövekkel. Értük nyúltam. Aztán meggondoltam. Hát, ha még közelebb mehetek. A kacsák itt már olyan erős volt, hogy a hangos emberi beszédet is elnyomta volna. A továbbjutás azonban nehezebb volt. A buzót belenőtt a vízbe, lábán féltérdik szottyant az iszabba. Szerencsére a bozó itt nagyon sűrű volt. Vastag, vízszintes gyökerei összefüggő szőnyeggé fonódtak az iszap fölött. Ezen lépkedtem csendben, lassan, szemem lenemvéve a madarakról. A feleutat már megtettem feléjük, és még mindig nyugodtan álltak. A követ a kezemben szorongattam dobásra készen. Már csak nyolc méter, csak hat. A bozót legszélén imbolyogtam a gyökereken, előttem a szabad víztükör, rajta a két madárral. Nagyon kimerültek voltak. Közelről láttam, hogy testük remeg a borzastól köpeny alatt. Csőrük kisé nyitott résén kapkodva szívják a levegőt. Betegek. Kimerültek. lették le magukat. Őrültség most ilyenen gondolkodni, mikor az orrod előtt vannak? Dobtam. A kő szárnyán találta az egyiket, és onnan erejét vesztve pattant a vízbe. A madarak felriadtak, kétségbe esetten csapkodták a vizet, és legnagyobb ámulatomra nem repültek fel. De törődtem is azzal, miért van ez így. Megvannak. Ujjongott bennem az éjség, a zsákmányolás láza, és feléjük ugrottam. Az elugrás lendületétől recsegbe törtek szét lábam alatt a gyökerek, és térdig a vízbe estem. Bokám körül olyas félét éreztem, mint amikor a vikingről a tengerbe ugrottam. De ez mégis más volt. Szorosan fogott. Egy centire sem tudtam kiemelni a lábam abból a sűrű és ragacsos valamiből, ami a vízfenekén volt. A madarak vergődtek, talán mégis kiszabadítják lábukat, az utolsó pillanatban vesznek el, mikor jóformán kézzel elérhetem őket. Topogtam dühösen. Az eredmény félelmetes volt. Topogásomra az addig aránylag kemény massza meglágyult. Lassan, ellenállhatatlanul sűjjedni kezdtem, minél jobban igyekeztem kiszabadulni. Térde, még magába szívott, míg rájöttem. Jobb, ha mozdulatlan maradok. Talpam alól nagy buborékok indultak a felszínre, szétpattanva, szivárványosra festették a víztükrét, és a belőlük kiszabaduló gáz, jól ismert caga, egyszeriben mindent megmagyarázott. Aszfalt Az olajtartalmú rétegek néhol a föld felszínére kerülnek. Az alulról ható nyomás kisajtolja belőlük az olajat, a könnyű alkatrészek elpárolognak, és visszamarad a nehéz, ragacsos aszfalt. Eszembe jutott a nagy Trinidadi aszfalttó a földön, amit mint geológus hallgató természetesen én is meglátogattam. A Los Angeles melletti Labréi aszfaltban talált ősállat leletek. Tudtam már, mi történt velem és a két madárral. A völgyben összeszaladó esővíz, csalóka tavat alkotott az aszfalt réteg fölött, a kacsák rövid lába csak a vizet kavarta. Ez a két hosszú lábú, gémszerű madár azonban épp úgy beleragadt, mint én. Nem kellett különösebb képzelőerő, hogy végig gondoljam, mi vár rám, ha nem szedem össze minden ügyességemet. Semmi mozgást nem volt szabad fölöslegesen kockáztatnom. Az aszfalt már úgyis a térdemen felül fogott, a víz majdnem az övemig ért. Hátra teker derékkal, méregettem a bozótot, és hálásan gondoltam a korhat gyökerekre, melyek neki rugaszkodásomkor összetörtek alattam. Ha épek maradnak, reménytelenül messzire rúgom el magam az ágaktól. De így is távol, fél méterre lebegtek a levelek ujjaim hegyétől. Teljes erővel hanyat vágtam magam, és húsz centi hiányzott a legközelebbi gyökérig. Ezért a húsz centiért sokáig küzködtem, hátra tekert derékkal, arccal az ég felé, minden elképzelhető módot kipróbálva, hogy elérjem. Végre leoldott öven nehéz csatját sikerült úgy dobnom, hogy beleakadt egy vékony gajba. Azon át magamhoz húztam a bokrot, és iszonyú erőfeszítések árán Lassan megszabadultam. Kimerülten hasaltam a magam alá gyűrt bokron, és mert felállni még nem volt erőm, liegve nézelődtem. Végig láttam a víz felett egy méterre levegő vízszintes gyökérszőnyeg alatt, ahonnan a vízbe estem. Ez a különös növényi alakzat a túl egy korábbi, magasabb vízszintjéről árulkodott. Belőle, mint tartó oszlopok, függőleges gyökerek ereszkedtek a vízbe. Mindegyik vékonyabb volt a combomnál, ezért szúrt rögtön szemet az avaskos tuskó. Több, mint méteres törzse a víz fölött három felé nyílt. A középső csonkabunkóban végződött. Gyökerek nem szoktak így szétágazni alulról fölfelé. Az egésznek olyan alakja van, mire gondolataim idáig értek, Szemem alkalmazkodott a félhomályhoz, és a tuskó átváltozott azzá, ami valóban volt. Hatalmas, vállakból kinyúló két karrá, közöttük a rövid, széles nyakon ülő fej. Ember? Nem. Nem lehet, hiszen sűrű bundaborítja, és moccanás nélkül emelkedik ki a sima vízből, Azaz mégsem. Kis hullámok gyűrűzték körül a hordónyi melkast, egy halálosan kimerült légzés bizonytalan, akadozó ritmusával. Élő lény. Első érzésem a rémület volt a nagy állat közelségétől, s csak azután jutott eszembe, hogy ő is az aszfalt fogja. Áttal volt. Feje búbjától a hát a közepéig csak az egyenletesen vastag bozontot láttam. Nem, ez nem ember. És ha nagy majom, ami ennyi vizsgálódásból a legvalószínűbbnek látszott, kétszeresen örülnöm kell, hogy így találkoztunk. Eddig legalább a fákon biztonságban voltam, de egy ilyen hatalmas erejű állat ott is könnyű szerrel megölhet. Elfordítottam a fejem. Ez nem a szánalom ideje. Tölődj a magad dolgával. Az aszfalt újnyi réteggel borított a combom közepéig. Ágakkal kapartam le a vastagját. Szórt, viszketett, csípte a bőröm. Így a késemmel is nekiláttam, hogy a maradékot leborotváljam. Dél elmúlt már, mikor a haldokló nagy állat megélénkült. Hörgő sóhajtások törtek elő a hatalmas tüdőből. Karja megfeszült, ágak törése hangzott, csapkodás a vízben, a sóhajtások reket, mély hangú kiáltással erősödtek. Az ágak, melyekbe kapaszkodott, sorra eltörtek súlya alatt, még mélyebbre süllyedt, végre lassan újra elcsendesedett. Talán ő is rájött, ha nem mozdul, a süllyedés szinte észrevétlennél lassul. A part felé indultam. Hogy alkalmas fatetőt keresve kipihenjem halálos kimerültségemet. Még éséget sem éreztem az átéltek után. Majd holnap. De madárra, soha többé nem vadászok, fogatkoztam. Maradj csak a békánál, az való neked, szitta magam a veszedelmes kalandért. Nem tudtam azonban ellenállni a kíváncsiságomnak, hogy közelebbről megnézzem a nagymajmot. És kis kerülőt tettem. A nyomokból megállapítottam, hogy nyilván ugyanúgy járt, mint én. Meglátta a madarakat, a közelükbe lopózott, de nehezebb lévén alatta hamarabb szakadt be a gyökérszőnyeg. A nyílt szélétől öt-hat méterre túrt széles kráterdamocsárba. Most szemközt láttam a bokrok keresztül, és ő is meghallhatta közeledésemet. Melléretett fejét fölemelte és főrkészve nézett felém. Az arca, annak kellett neveznem, csupasz volt, széles, lapos orr, erős pofacsontok. Homloka eltűnt az ernyősen ráboruló szörzet alatt. Ajkai vastagok voltak, s a kimerültségtől félig nyitottan látni engedték az erős, sárga fogakat. De nem ez volt az, ami megragadott. A kiugró szemöldökcsont alatti mély gyér gyérpillájú, duzzadt szemhéjak között megtört, fáradt tekintet kutatta alakoma sűrűben. Nézése belém nyilalt. Kétségbe esett, reménytelen pillantás. Benne az értelem szomorú fényével. Mert tudta, hogy bevégezte útját. El kell pusztulnia. Mégis ember. Megmenteni. Azután jött a rettegés. Ne légy romantikus. Miért akarod megmenteni? Ha kisegíted az aszfaltból, ezek a roppant markok, melyek most a legalsó gyökereket szorítják, egy mozdulattal kitekerik a nyakad. sorsára, és keres magadnak fát éjszakára. Ekkor meglátott, arcán a ráncok szétszaladtak. Torkából mély hangok törtek elő. Csodálkozva, hitetlen kedve figyeltem a hangok tagolt ritmusát. Igen? Ez valamiféle beszéd? Nem értettem, csak éreztem a szabak lejtését, a könyörgő felkiáltásokat. Szabadíts meg! Segíts! Különös lelkiállapot vett erőt rajtam, Féltem. Nagyon féltem ettől a még félhalott állapotában is hatalmas lénytől. És mégis egymás után hajlítottam kezéhez a bokrok ágait, melyeket segítségem nélkül sohasem lett volna képes elérni. És közben beszéltem hozzá, bár tudtam, hogy úgy sem értheti, inkább a magam megnyugtatására, félelmem elaltatására. Úgy. Jól van. Most azt az ágat fogd meg. A bal lábad emeld. De ugye nem fogsz bántani a kisegítelek? Mondom, őrült voltam, hiszen csak őrült reménykedhet miben, hogy vadállat és hála. Másfelől azonban egyre világosabban éreztem, tudtam, hogy nem vadállat, hogy értelmes lény. Pekintete a hangok, melyek szünet nélkül bugyogtak elő torkából, mindezt bizonyították. Azután, amint a szőrös óriás egyre jobban kiemelkedett aszfalt sírjából, megint úrrá lett rajtam a rettegés. Attól, hogy beszél és tekintete emberi, attól még megölhet, ha kiszabadul, pedig ez nem sokára bekövetkezik. Még pár mozdulat, iszonyú karja megfeszült, a bokrok ágai recsegben ropogva törtek össze a rángatások erejétől, és mint az előbb én, a szabadító rántás lendületétől az összetört bokrokra, a gyökér szőnyegre bukott, kimerült liegéssel. Megszabadult. De ezt már messzebbről. A bokrok sűrűjén figyeltem, hová lassan hátráltam, és amint megláttam a ráragadt aszfaltól fénylő kapálózó lábát, hanyat homlok futottam el, el innen, minél messzebb az óriástól, akit úgy éreztem nagyon meggondolatlanul, magamra szabadítottam. Már erősen alkonyodott, és ezért nagyon örültem, hogy nem messze a bozó célétől alkalmas fára bukkantam. Gyorsan mászni kezdtem a legmagasabb ágak felé. Ellentmondásba keveredtem, mert ha annyira féltem tőle, miért maradtam ilyen közel hozzá. De nem voltam egészen uragondolataimnak. Elhelyezkedtem a fán olyan magasan, hogy az ágak veszedelmesen hajladoztak súlyom alatt, remélve, hogy oda nem tud követni. És vártam. Mi lesz? Mi történik most? Reszkedtem, és remegésem átvették az ágak. Éreztem, hogy döntő változás következik vadonbeli életemben. Valami más jön, mint ami eddig volt. Döntés érik homályosan, bizonytalanul a jövőben. Az alkonyat elborította a völgyet, és a tóparti bozótból hosszú, Elnyújtott kiáltás emelkedett hirtelen a sikoly magasságáig, majd lassan megtorpanva ereszkedett alá, és bizonytalan dörmögésbe fulladt. Újra meg újra feltört a sötétben, mint borzongatóban, mint panaszosabb hívással. Hívott. Bármennyire igyekeztem ellenállni követelő erejének, éreztem, hogy hív. Engem hív ez a társalan nagy élőlény, akit kimentettem az aszfaltból. Átkarolva az ágakat, befogtam a fülem, hogy ne halljam, hiszen rettegtem még a gondolatától is annak, hogy oda menjek hozzá. Az eső esni kezdett, de a hangot nem tudta elnyomni az aláhulló cseppek zúgása. Remektem, a gyomrom görcsösen fájt, féltem, és ennek a sokfajta nyomorúságnak összegeként furcsa, új gondolat kezdett derengeni bennem. Ha valóban engem hív, nyugodtan oda mehetek. Ha valóban értelmes lény, olyan társat nyerek vele, aki egy csapásra megoldja vadonbeli gondjaim nagy részét. Hiszen világosan szembe kellett néznem egyre inkább a valósággal, hogy így egyedül nyomorúságos éjhalál vár rám. Ha pedig tévedtem és megöl... Legalább vége minden szenvedésnek. Nem, nem tudom tovább elbírni az éhezést, az örökös rettegést, a lassú pusztulást. És hittem abban, hogy nem ez fog történni. Hittem az értelem fényében, ami ott világított a szemében. Hinni akartam benne. Lemásztam a fáról, és remegőt térdekkel indultam a bokrok között, a kiáltás irányába. Őrültség! Őrült vagy! Suttogtam. És mégis mentem. Ezt parancsolta a kiáltás, és belülről egy emberré válás előtti tapasztalat, amit életre hívott ez a panaszos segélykérő hang. Vakon bugdácsoltam a vozódban, és megnyugtatásnak szánt szavakat kiáltottam a sötétbe. Jól van! Jövök! Itt vagyok! Aztán, mert idegeim már nem bírták fültépő kiáltását, Ne ordíts, itt vagyok! Ölj meg, tépszét, csak hagyd már abba! Mintha megértette volna, csak a mély torok hangokat hallottam, azok irányába haladtam, szüntelenül a magam félőrült mondókáját hajtogatva Nagy majom, itt vagyok! Ne bánts vagy, őj meg, mindegy. Csak nekiállts újra, mert az fáj is rettegek tőle. És félek tőled. Miért hívsz? Miért akarsz elpusztítani? Ugye nem bántasz? Már egészen közelről hallottam a hangját, lélegzetét, mikor váratlanul, mintha acélpánt fonódott volna a karomra, És ettől minden akarat és védekezés kihullott belőlem. Tehetetlenül némán zuhantam a gyökérszőnyegre, Jöjjön minél gyorsabban, kéméletesebben a vég. Markának szorítása engedett valamit, miközben másik keze fürkésző mozdulatokkal tapogatott végig, tetőtől talpig. Moccanatlanul feküdtem, és vártam, hogy ujjai felcsúszzanak a torkomra, ráfonódjanak, és akkor legalább vége annak a roppant feszültségnek, ami idáig hajtott. Vége a kísérletnek, amiről meg voltam győződve ebben a pillanatban, hogy tébolyult lett volt. Biztosan megöl. Hogy is képzelhettem mást? De csak beszélt hozzám. Szavak gurguláztak elő a kezdetleges beszédre iskolázott gégefőből. Beszélt, beszélt. A karomat sem szorította már, lazán tartotta. Mint ahogy arra kérünk egy mozdulattal, egy érintéssel valakit, aki kedves nekünk, hogy ne hagyjon el. Maradjon velünk. Hosszó és fantasztikus éjszaka volt. Később már én is beszéltem. Mindegy volt, hogy mit. Csak mert éreztem az ismeretlen szavak hangsúlyából, hogy feleletet vár, hogy hangom talán szorosabbra vonja a bizalmat közöttünk. Aztán, bármennyire különös, elaludtam. A kimerültség sokszor a legjobb aldatószer. Hiába küzdöttem ellene. Elnyomott az álom. Furcsa, zavaros képeket vetített elém. Otthon voltam, azután a vikingen, majd újra a laboratóriumban, majd megint a vikingen, a hibernátorban. Az idegen bolygó tengerén hajóztam, felfújt őrruhában. De egyet... Mindvégig végig éreztem, bármerre is röpített az álom távolságot és időt egyaránt legyőző szárnya, annak a kéznek vagy mancsnak a ragaszkodó érintését a karomon, ami az álmokon kívüli, de mégis legálomszerűbb valóságot jelentette. Életemnek ezen a különös, sorsdöntő éjszakáján. Reggel én ébredtem előbb és a világosságban még hihetetlenebb volt, mindaz az, ami az éjszaka történt. Békésen szuszogott mellettem. Egy pillanatig sem engedte el akarom. Az arcába néztem. Nem. Nem majom. Ez ember. Furcsa. Idegen. Egy másik bolygó körülményei formálták fajtáját ilyen Ha nincs is azon a fejlettségi fokon, mint mi, földiek... De mégis ember. Kinyitotta a szemét. A ráncok szétszaladtak az arcán, mint tegnap, mikor először meglátott. És újra beszélgetni kezdtünk. Igen, beszélgetni. Anélkül, hogy egy szót is értettünk volna egymás nyelvéből. Csak a hangsúlyok, felkiáltások rokon szemén keresztül közeledve egymáshoz. Miközben segítettem róla lekapadni az aszfaltot. Nem volt könnyű munka. Sűrű, erős növésű bundáját a derekáig összetapasztotta. Elő kellett vennem a késemet is, hogy megszabaduljon a kellemetlen ragacstól. Elvette a kést, alaposan megvizsgálta, és láttam, hogy érdeklődése nem a szerszámnak, csak az ismeretlen anyagnak és formának szól. Biztosan tartotta a kezében, és hüvelykújjával óvatosan próbálgatta a penge élét. Elismerően hűmögött, a késre mutatott, majd saját magára, végül lefelé a vízre, és legyintett. Megértettem a jelbeszédet. Azt akarta mondani, hogy az övé odaveszett. Szomorúan bólogattam. Sokáig dolgoztunk, még végre az utolsó aszfaltlepény is levált róla. És az eredmény? Az aszfaltal együtt bundája nagy részét is le kellett vágnunk és most olyan volt Deréktól lefelé csupaszon, mintha elhagyta volna a nadrágját. Arcának ráncai, széles szája megint szétszaladtak, és már tudtam, hogy ez nevetés. Határozott rokon szenvet, szeretetet éreztem iránta, és sokat adtam volna azért, ha ezt meg is tudom mondani neki. Meg kell tanulnunk beszélni egymással. Semmire nem megyünk, ha folyton csak ilyen kedves értelmetlenséggel vigyorgunk egymásra. Figyelmeztetőn fölemeltem a kezem, aztán magamra bögtem. Gregor! Megismételtem egy pár a kísérő mozdulattal együtt, majd szőrös mellére mutattam, és igyekeztem, hogy arcom, egész testtartásom élő kérdőjelként sugározza kíváncsiságom. Ő hogyan nevezi magát? Apró szemével bizonytalanul nézett, hol rám, hol a feléje mutató újra, aztán megszólalt. – Nogó! – Nogó! – ismételtem boldogan, hogy egyből ki tudtam mondani. – Gregor! – kezdtem újra. – Gregor! – Gregor! – Gregor! – törtelő mély basszussal vastagajkai közül, majd hibátlanul. – Gregor! – megdöbbentem a nagyon is gyors sikeren. Akkor még nem tudtam, hogy népének nyelve hemzseg az erbetűvel képzett kettős mással hangzóktól, és tovább próbálkoztam. Számhoz emeltem a kezem, mintha tartanék benne valamit, és buzgón rágni kezdtem a képzeletbeli ennivalót. Ham, ham, enni. Nagyot nyeltem, s ujjammal mutattam a falat útját végig a mellemen a gyomromig. Ham, ham, éhes vagyok. Azonnal megértette, és a hasát kezdte simogatni. A fejét magasra emelve szimatolt, majd bosszúsan morogva az aszfaltra mutatott. Valóban, az aszfalt nehéz, olajos bűze elnyomott minden más szagot. Intett és dűlöngélő járással, ami furcsa módon mégis gyors és kiegyensúlyozott volt, megindult kifelé a völgyből. Pár méter után visszanézett, hogy követem -e. Majd mikor látta, mennyire igyekszem a nyomában maradni, nevetett. A hasára csapott csak úgy puffant, és elismételte. Gáááá! Gondolkodás nélkül mentem utána, és fél óra múlva, amikor a szomszédos füvében megpillantottam lába előtt az első fészket, benne tucatnyi halványzöld tojással. <tosz> Már tudtam, hogy ezzel a nagy darab ősemberrel... Saját jövőm. Életbemaradásom kulcsát segítettem ki az aszfaltó mocsarából.